Bol raz jeden domček, pri domčeku stolček, na stolčeku miska s kašou, vedľa misky lyžica. Lyžica je celkom nová a tá kaša rozprávková. Kaša je vždy málo sladká a rozprávka je vždy krátka. Po lyžičke, po trošičke, rozprávočky ubúda. V chalúbke uprostred hustého lesa žili, nažívali detko a babka. Nemali toho veľa, iba škvarku pola na čistine, kúsok lúky na rúbani a jednu kravku. Na poli zemiačiky sadili, kravku pásli, dojili. Zemiačiky jedli, mliekom zapíjali. Ale kravka starla, mlieka už nedávala ani zahrnček. Ťažko je žiť bez mlieka a tak detko jedného dňa rozhodol. Ej, babka, babka, doslúžila naša krávka, veru doslúžila. Nedá sa nič robiť. Odvediem ju na jarmok a predáme mesiarovi. Kúpim na miesto nej tela a z neho vychováme dobrú krávku. Ako povedal, tak aj urobil. Uviazal krávku na vôdzku a vybral sa s ňou po lesných chodníčkoch, po polných cestách, po kamenných hradských, až došiel k mestu, v ktorom bol práve Jarmok. Pri meskej bráne, pri Mítnici, postávali dvaja miestní figliari. Boli to mládenci, ktorí obalamútili a oklamali každého, koho len mohli. Z domácich by im už nikto neuveril ani to, že slnce svieti, lebo s nimi veru nemali dobré skúsenosti. V celom meste nebolo hádam človeka, čo by na ich šibalstvá dajako nedoplatil. I dnes iba tak postávajú a jastria očami, či nezbadajú dajakého dôverčivého človeka, ktorému by niečo vyviedli. V tom zbadali deduška s kravou. Mike, ako sa volal prvý z nich, iba nenápadne prehodil kútikom úst. Počuj fikte, kamarát. Tamto ide dajaký aký starý gáňa má kravu. Á, ah, podľa šiat to bude taký sedliak Mike. Toho ľahko obalamutíme a oberieme o peniažky. Určite! Ten sa dá ľahko hodiť za nos. Idem za ním a niečomu natáram. A ja sa potom pridám, ako že sa nepoznáme. Hm. Mike prikročil k detkovi a potľapkal kravku po šíi. <sík> Pekná koza, gazdičko. Kamže ju vediete? Na jarmok? Detko mu neodpovedal. Viedol kravu ďalej a až keď poodišiel pár krokov, zamrmlal si pre seba. Buď som blázon ja, alebo tam ten mužčan. <laughs> kravu si popriesť s kozou. Len čo prešiel o ulicu ďalej, už tu bol fikte a vraví. Kamže s tou kozou gazda je na predaj? Detko sa zarazil. Zahľadil sa na kravu a poriadne si ju zo všetkých strán poobzeral. Je to krava. Krava, pravda, že je. Čo sa tu všetkým rozum z hlav vytratil. Tí dvaja nelenili. Za každým sa za rohom preobliekli, vymieniali si kabáty a klobúky. Kým detko došiel na jarmočnisko, najmenej stokrát sa ho na kozu opýtali. Detko ich v preoblečení nespoznal a myslel si, že to sú za každým iní mešťania. Na moje veru, neviem komu sa v tejto haravare pomúčil rozum. Či mne, alebo všetkým týmto ľuďom. Ja si myslím, že je to krava. Teda, že, že vediem kravu a oni všetci vravia, že je to Koza. Ha, ha, ha, ha. A čo keď si len myslím, že je to krava? Detko pomalý už aj uveril, že sa asi splietol on sám. Veď sa hádam, toľko ľudí naraz nemýli. A už sa pri ňom na jarmočnisku zastavili obaja premaskovaní figliari. To je pekná koza. Ujko predajte nám ju. A aha, ako pekne mečí. A kým Mike detka zabával... Fikte si ukryl tvár za klobúk a hlasno zamečal. me me. ako jeho rúco tuším sa mi spáľa, rozum pomotal veď tá krava tuším naozaj mečí a mi tu tvrdia že je to koza Nuž no, či sa mi to iba zdá alebo nezdá toto hoviatko už odo mňa nikto ako kravu nekúpi. A asi ju bude musieť predať iba ako kozu. Tak ako gazda? Predáte či nepredáte? E, predám, predám. Čo už mi iné zostáva? Cestu domov by už aj tak... A chuderka nevydržala. No už tak si tľapneme, aby sme potvrdili kúpu. Ale za kozu zaplatíme iba tretinu toho, čo by stála krava. Viem, viem, viem. čo mi už iné zostáva? Tľapnime si! Figliari detka ľahko vyplatili a pobrali sa s kraukou k mesiarovi. Detko stískal tých pár grošíkov a bolo mu jasné, že za neveru teliatko nekúpi. Ako tak pozerá za svojou kravkou, vidí, že sa tí kupci náramne smejú, po pleciach búchajú a rehocú sa na celé kolo. Daj ako priveľmi sa radujú z obyčajnej kozy. Ha, ha, ha. Kto je prečo? Á, pôjdem pekne nenápadne za nimi a možno sa to dozviem. Zakrádal sa detko za figliarmi a videl, že krávku predali Mesiarovi, ktorý im za ňu zaplatil tak, ako sa patrí. Keď to videl, všetko si domyslel a sa poriadne napajetil. Á, ah, takže takto vylagani chudobného človeka bez amby aj posledné oberiete. No, počkajte, lumpy, počkajte. Za toto sa vám odplatím, aj keby mi my... Nemal zostať ani groš. Po chvíli premýšľania dostal nápad. Na konci jarmočnícka bol hostinec. Detko Doň zašiel a zavolal si hostinského nabok. E, e, e, počujte, počujte, pán hostinský chcem si zažartovať s priateľmi. My si vždy robíme také vtipy jeden z druhého. Ja vám teraz zaplatím útratu vopred. A keď sem s nimi, teda s priateľmi prídem, najeme sa a napijeme, potom im poviem, že za hostinu všetko vyrovnám. Vstanem a zakrútim klobúkom na prste a opýtam sa, je všetko zaplatené. A vtedy vy, pán Hostinský, poviete, všetko je zaplatené, všetko, maj preplatené. Rášte len gunám, prísť kedykoľvek znova. Detko odrátal peniaze Hostinskému na dlaň a ten mu sľúbil, že všetko spraví tak, ako sa dohodli. A rovnakú dohodu uzavrel aj v ďalších dvoch krčmách. Potom sa rýchlo pobral na jarmok a prechádzal sa po jarmočnisku akoby nič, až kým nestretol tých dvoch. Tí sa smiali, až sa prehýbali. A ako by toho dosť nebolo, ešte si ho aj doberali. A čo, Dino, oldomáž nezaplatíte? Veru, taký výhodný predaj by ste mali zapiť. A, a prečo nie, prečo nie? Veď som sa už po vás obzeral. Aby som sa vám ako odďačil. Po, poďme hádam túto, do tohoto hostínca. Vošli, sadli, Jedli, pili, koľko im hrdlo ráčilo. Keď nadišiel čas odchodu, detko sa len postavil a zakrútil klobúk na prste. H -h -h, hostinský! Hostinský, je všetko zaplatené! A Hostinský sa úctivo poklonil a povedal, že všetko je zaplatené, ba aj preplatené, a aby len ráčili prísť kedykoľvek znova. Obaja figliári zostali a ničo by ich po hlave ovalil. A čo, čo, čo to bolo? Čo, čo, čo, čo akože. akože čo? Vy ste neplatili? ako by som nezaplatil? Pravda, že som zaplatil. Ja na dlh nepijem ani nie netáraj, dedo. Veď som videl, že si nedal hostinskému ani grošík. Hm. Iba si klobúk na prste zatočil. <sík> Zase som si nedal pozor, takto hlúpo sa prezradiť musím byť opatrnejší. Vo figliaroch až tak heglo. Fiktem, ten detkov klobúk skrýva nejaké tajomstvo. Vďaka klobúku v krčmách je a pije zadarmo. Na, musíme ho z neho vymámiť. Hm. Eh... Nedáme si ešte jeden oldáš? Nie, ja, ja, musím sa ponáhľať domov. Ale cestou by sme sa, hádam, ešte da kde v krčme zastaviť mohli. E, ja, možno aj túto, a túto v tejto. Zaviedol ich do druhej dohodnutej krčmy a všetko sa zopakovalo. Jedli, pili a na konci detko zaplatil klobúkom roztočeným na prste. Tým dvoma až tak oči z jamu ogliezli, Naťahovali uši, aby im nič z toho, čo sa robí, neušlo. A detko nezaváhal a doviedol ich aj do tretej krčmy, kde sa všetko zasa rovnako udialo. Keď vyšli von, Míke sa už na detka vyrútil. No tak ale už dosť. Ako je to s tým platením, neplatením? Je tak z hurta, kamarát. Musíme to z neho vytiahnuť nenápadne. Rozumieš? Nenápadne, lebo nám nič nepovie. Ale povie, neboj sa. Veď už je opitý. No, dedo. Dedo, ako je to? Čo je? Ako čo? O hovoríš? Hovor, dedo, ako to platíš, lebo? Sme tvoji kamaráti. Nám môžeš všetko prezradiť. My to nikomu na svete nepovieme. Naozaj nepoviete? ani slovko? Nikomu na svete? Ani živej duši. Prisaháme. To ten klobu. Klobúk, Aha. ja som to hneď hovoril, ale ty cíčku Borovičko si hovoril ja som hneď... Šš. klobúk je čarodejný, od čerta, Aha. osobne od Lucifera, tak. tak. Od Lucifera? Aló, upísal som sa mu krvou. Pojdem do pekla. Ale dovtedy si aspoň užijem hostiny a závoli. Kde si vy užijete, čo? Tam v tých vašich horách? Raz, dva razy do roka prídem sem na jarmok a vtedy... Kedo, my by sme ten klobúk mohli využívať každý deň. pekla sa nebojte. Pekla? My sme už toľko čertovin povyvázali. Všetci v meste o nás hovoria, že sme čerti v ľudskej kozi. Aj keby pre nás prišiel sám Lucifer, aj toho by sme prekabátili. Predajte nám ho, gazničko. Predajte, predajte. A keď sem potom prídem na jarmok, mám byť o hlade, o smede. My vám za klobuk zaplatíme toľko, že vám to na tých raz, dvakrát do roka bude bohato stačiť. Dáme vám všetko, čo máme pri sebe. No, Veľa toho nie je, neverujem. A, a, a čo doma? Možno by sa ešte doma niečo našlo. Klobúk je vzácny. Všetko, čo zaň dáte, sa vám časom vráti. Jednali sa dlho predlho. Až kým nedali detkovi za starý klobúk všetky peniaze, čo kedy od dôverčivých ľudí vymámili. Detko viac nečakal a pobral sa rýchlo domov. A milí figliari zamierili s klobúkom rovno do najlepšieho hostinca v meste. Dali si nanosiť na stôl, až sa prehýbal. A hostili aj všetkých, čo hoci aj na chvíľu do hostinca vošli. A keď prišlo na platenie, zavrtel Mike klobúkom na prste. Hej, hey, hey, hey, je všetko zaplatené? O, oh, veru nie je. Kto by to bol zaplatil? Tedy Fikte roztočil klobúk na prste na opačnú stranu. A čo takto? Je všetko zaplatené? Oh, figa borová je zaplatená. A všetko pekne vyplatíte do haliera, lebo inak. Paholci, sluhovia, ku mne. A vezmite si poriadne palice a jeden rýchlo bežte po Richtára. Ej, vtedy už milým figliarom Veru nebolo do smiechu. Kožu na chrbtoch im zachránil pred riadnym výpraskom iba Richtár. Ale na zaplatenie úhrady museli dať krčmárke všetko, čo doma mali. Aj zariadenie, aj prepichové šaty. Tak, a sme chudobní ako kostolné myši. Ten dedo tuším nebol taký hlupák, ako sme si mysleli. Nevyplatili sa nám tie naše čertoviny, Veru. Bol, tuším, naozaj so samým Luciferom spriahnutý. Oklamali sme ho, aby nám predal krávu ako kozu, ale potom poriadne dobel zase o nás. Takto už na svete chodí. Čas potrestá čertoviny pádne. Kto druhému jamu kope, ľahko aj sám do nej spadne.